обчищаючи її від листових пелюсток, якими вона вкрита. Калачики, що їх маленькі плоди мають солодкувато-слизький смак. Щавель, що його кислі листя їдять і сирим. Рогіз, молоді стеблинки смаковито висовуються з води, та якщо їх обчистити від верхніх листочків, дають солодкувату м'якість. Кашка, зачатки насіння білого латаття, що мають в собі молоде пуделечко плода. Сюди також можна додати сироїшки, лісові горіхи, ягоди чорного пасльону та інших рослин, що ними не нехтують і дорослі люди. Далі вже йдуть головним чином культурні рослини, що їх їдять також сирими. З них городина, соняшники, цибуля, часник, салата, огірки, морква, редька, ріпа, гарбузи, горох, хрін, як приправа, та ягоди й овочі, кавуни, дині, порички, смородина, малина, суниці, ожина, афини, чорниці, агрус, вишні, черешні, сливи, морелі, яблука, груші а на півдні – виноград, інжир, фіги. Переходовими від сирої їжі до такої, що її треба перше відповідним способом приготувати, є гриби та деяка городина, як огірки, капуста, буряки, що їх вживають квашеними, або як горох – сушеними. Але тут – Маємо скорше консервування споживних продуктів, ніж їх переробку. А справжньої переробки рослинних продуктів досягають тільки печенням, варенням та смаженням. І можна сказати, що в такому приготуванні хіба що з невеликою домішкою рослинної олії, товщів та солі, ці рослинні речовини і становлять сутню, так би мовити, основну поживу маси українського народу. Оброблення рослинних продуктів печенням тепер обмежують досить рідкими випадками. Печуть, звичайно, в гарячому попелі картоплю, іноді цибулю та деякі гриби. Розм'якшення та певна хімічна зміна рослинної поживи варенням у воді Почалася й вона Україні. Зрозуміла річ ще за споконвічних часів. Але такі первісні способи, як варення за допомогою розпеченого каміння, що переховалося у процедурі прання білизни, зникли в застосуванню до поживи відповідно ще не дуже давно. Бо план, що писав у середині XVII століття оповідає про козака, якого він бачив на березі річки Самари. Цей козак варив собі юшку з риби в дерев'яному ковші, кидаючи в нього каміння розпечене на багатті. А з рослинних страв, що її годують за допомогою варення, треба передусім згадати кашу, тобто зерна хлібових рослин, обдерті чи потовчені та зварені в воді. Для каші найчастіше вживаються зерна, гречки, проса, ячменю, річки пшениці для ритуальних страв. Вареним також їдять горох, стручки, фасоль та кукурузу, зваривши їх свіжими чи сушеними. Також підсмажують з омастою гриби. Капусту, квашені буряки. Іноді горох пряжений, попереду розваривши чи розмочивши його у воді. Але головною споживною річовиною на Україні став тепер безперечно хліб. А вся інша пожива є тільки приправа, щоб можна було з'їсти якомога більше хліба. Найпростіший хліб є запечене більш-менш тонкою верствою не квашене, тобто прісне тісто. Таке печиво